Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Och det senaste halvåret så har jag gått igenom Daniels bok här i Radio Maranata och Maranata podcast. Och den är färdig nu. 25 delar blev det. Inte alls 26 som jag har hävdat. Någonstans runt den 18:e delen så räknar jag fel och så blir det fel efter det. Men om man vill höra den serien så finns den bland annat samlad på Youtube om man söker på man har kanal där, så 25 delar är den, inte 26. Och just nu så är jag i Rumänien och jag håller på att göra en del research för nya serier och ting som jag gärna vill ta tag här i radion och podcasten. Men medan jag jobbar med den saken så vill jag dela med mig en berättelse från Bibeln och tala lite om hur den kan hjälpa oss att få ett nytt perspektiv på livet. Så vi ska hoppa tillbaka ungefär 2800 år i tiden till profeten Elisa eller Elisha som man heter och kallas i folkbibeln. Vi får se, jag kommer antagligen säga både Elisa och Elisha i det här programmet men vi går till den texten i andra kungaboken. Mm. Om man går tillbaka till profeten Elisas tid, cirka 850 år före Kristus, så var Israel en delad nation på den här tiden. De tio stammarna i nord hade lösrivit sig från Davids hus i syd och utgjorde då det som kallades för Israel. De två stammarna, Benjamin och Juda, utgjorde det som kallades för Judariket. Och Elisa eller Elisa, då var en profet och han var arvtagaren till Elia, mannen som han nästan delar namn med. Och om du är som jag känner till de här historierna, men ändå eh, har problem med att skilja mellan Elia och Elisa, så är inte det bara för att de har så lika namn antagligen, men också för att de gjorde många liknande saker. Eh, när man läser berättelsen om deras liv. Men hur som helst så var Elisha framförallt verksam i Nordriket i Israel med Samarien som huvudstad. Eh, och på den här tiden så låg Israel i konflikt med Syrien. Det är inte mycket som har ändrat sig på 2800 år. Eh, Syrien eller Aram som det kallas, Aramena som det kallas i den här berättelsen och deras kung Ben-Hadad. Det var antingen... Ben hade den första eller Ben hade den andra. Men jag kommer att kalla honom Ben hade i det här programmet. Och kungen i Israel hette Jehoran på den här tiden och hade då sitt säte i Samarien. Och sättet som Syrien förde krig mot Israel på, deras krigssätt var inte att gå till frontala angrepp och, och ha här låta härarna mötas utan det var genom att man hade räder i, i Israel. Eh Benhadad vis, visste att Jehoram inte kunde försvara sig överallt hela tiden så han skickade in sina soldater i mindre grupper för att plundra och mörda i städerna runt omkring. Men efter ett tag så började han få större och större problem med att överraska Israels kung. Var han än kom så, så var försvarare på de platserna. Och då står det så här i andra kungaboken kapitel 6 och vers 8 till 10. Eh, Arams kung låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sa på den och den platsen ska jag slå läger. Sände Guds mannen, alltså Elisha, bud till Israels kung och lät säga, se till att du inte drar förbi den platsen, för Aramena ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gusmannen hade angett för honom och varnat honom för, och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Eh, så... I den här berättelsen så får då Israels kung veta genom sin profet veta att Arameerna, alltså Syrerna, kommer att attackera. Och var de kommer att attackera. Och därför så kan han inrikta då sitt försvar på rätt sätt. Och vi får veta att det här händer flera gånger så det är inte bara tillfälligheter som är orsaken. Och det här bekymrar naturligtvis Ben-Hadad. Och därför så står det också vidare i texten så här om vi vill läsa vers 11 och 12. Kungen av Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem Kan ni inte säga mig vem av våra det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare Så är det inte min herre kung, men Elisa, profeten i Israel meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare så Arams kung då eller Syriens kung han misstänker och det är ju helt logiskt att han har en spion bland sina folk en informant som berättar för Israels kung vad det är han planlägger men så får han då veta att egentligen så är det profeten Elisa som är problemet han är det största hotet och därför så kommer nu den här kungen att sätta in det största vapnet mot honom, han kommer göra allt för att för att, om inte göra eh, Aram. Nej, för, förlåt, för att om inte göra Elisa det står så här då i vers 13 och 14 han sade gå och se efter var han finns så att jag kan skicka någon att gripa honom eh, man berättade då för honom att han var i Dotan då sände han dit hästar och vagnar och en stor här de kom på natten och omringade staden Dotan står de här, det var en liten stad ungefär två mil norr om Samarien knappa två mil det var också den platsen som Josefs bröder var på, då Josef kom dit med mat till dem när de sålde honom som slav i Egypten men det är en helt annan historia som hände många hundra år tidigare än det här Elisa han är i alla fall i Dotan och Arams kung skickar dit en stor här med hästar och vagnar och sen står det då i vers 15. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Se då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen. O min herre vad ska vi ta oss till? Så det här är alltså då gudsmannen i det här sammanhanget. Det är alltså Elisa som jag sa tidigare. Det är så han kallas i berättelsen här. Gudsmannen. Eh, han har en tjänare. Och den här kärnaren stiger upp tidigt på morgonen. Och när han går ut så får han se att då staden är omringad av hästar och vagnar. Och man ska inte tänka sig att dotan är som en av vår tidsstäder. Det var antagligen det vi skulle kalla för en liten by med ett litet antal hus och kanske någon slags försvarsmur runt som skydd mot rövar och andra. Men helt uppenbart inte dimensionerat för att stå emot en frontalattack från en främmande armé. Så man kan ju tycka att tjänadens rädsla är helt befogad. Men då står det så här i vers 16. Han svarade, var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är med dem. Så var inte rädd, säger Elisha en gång när jag var liten eller ung i alla fall så hörde jag att det står var inte rädd 365 gånger i Bibeln. Jag om du har hört det. Jag tror att det var någon amerikansk predikant som har skrivit en bok som tog utgångspunkt i att det står 365 gånger i Bibeln var inte rädd en gång för varje dag då. Men det visar sig inte vara sant Det stämmer inte alls Inte ens med bästa vilja kan man få det till 365 gånger Men det är sant att det står många gånger i Bibeln Var inte rädd Absolut Jag kan inte ge det perfekta antalet Eller det precisa antalet För det kan sägas på många olika sätt Men det är ett tema i Bibeln och det är ett tema som är menat att trösta den som är bekymrad. Och låt mig bara ta en liten parentes, därför att jag anklagas ofta för att vara naiv. Jag förstår inte allvaret i situationen, framförallt när jag pratar politik och kristen livsstil med folk som, gärna med folk som befinner sig långt ut på högerkanten, vare sig de är kristna eller inte. Jag är naiv för jag förstår inte att vi borde vara rädda för invandringen, att vi borde vara rädda för muslimer, att jag ska vara rädd för höga skatter och det stora utbytet och en massa andra saker. Det enda vi inte ska vara rädda för egentligen det är klimathotet för det är tydligen bara en bluff. Vi har tydligen obegränsade mängder med olja i jorden och att pumpa ut miljontals ton med koldioxid varje dag. Det är inget problem överhuvudtaget. Sluta vara så naiv. Det får jag ofta höra. Summa som om jag är naiv. Ehm, och det kan väl stämma. Kanske är jag naiv. Ehm, jag trivs ganska bra med att vara naiv. Jag, jag får säga det för min egen del. Jag är hellre naiv än cynisk. Men man måste ju ändå kunna säga i den här berättelsen då. Att om någon är naiv så är det väl Elisha. När han säger var inte rädd. Inför en analkande hot, ett hot mot hans eget liv och andras liv, så säger han att man inte ska vara rädd. Och det måste kunna sägas vara naivt eller dumt till och med. För vem som helst kan ju säga, var inte rädd. Det var säkert någon som sa det på det sjunkande Titanic eller i det brinnande World Trade Center. Var inte rädd, därför att de inte förstod allvaret i situationen. Men saken är den att Elisha han förstår allvaret men han förstår också något mer. Han säger att de som är med oss är fler än de som är emot oss. Och det här det är en attityd och en tanke som går genom hela Bibeln. Utan att vi har sagt någonting om vad som kommer hända i historien så finns det ett lugn hos väldigt många profeter och apostlar Även när de är i väldigt, väldigt hopplösa situationer. Eh, Sadrak, Mesak och Abednego i den brinnande ugnen till exempel. Daniel i lejongropen. Eh, Josef när han är i fängelset i Egypten. Petrus när han är i fängelse i Jerusalem. Aposteln Paulus under sina resor och så vidare. Och inte minst Jesus själv inför översteprästerna överste prästerna och Pilatus där han leds mot döden. Han säger, var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är emot oss. Och så kan vi läsa vidare här i vers 17 där det står Och Elisa bad, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade här Herren tjänarens ögon. Han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Och att få öppnade ögon... Det är verkligen en, en central del av livet med Gud som Herre. Och det ska sägas då att det inte bara inom den kristna och den judiska tron som man talar om att få öppnade ögon. Jag kan kan ta några exempel. Inom egyptisk religion så hade man det man kallar för öga, som bland annat symboliserade andlig klarsyn. I indiska religioner som hinduism och buddhismet så talar man ibland om det tredje ögat som en slags symbol för upphöjd kunskap. Och Buddha också, eller kallas också för den uppvaknade eller den upplyste, alltså någon som har öppnat sitt öga. Vi kan ta också som exempel i den grekiska filosofin där Platon ju använder den här liknelsen om en grotta- och, och figurer på, på, på väggen på grottan och hur man kommer ut ur den här grottan för att tala om hur människan borde få syn på idévärlden borde förstå idévärlden där alla tingen fanns i sin rena form man behöver få sina ögon öppnade för verkligheten vad hans eh, tanke och filosofi då och det finns många exempel på det Eh, och det är en intuitiv bild öppna dina ögon så får du se men det som är unikt eh, i Elisas interaktion med sin tjänare det är att det öppnade ögat inte handlar om någon hemlig eller fördold kunskap som i gnosticismen eller i Platons idévärld och så vidare utan det öppnade ögat handlar om att se Gud och se hur Gud handlar och Räkna med Gud. och I den här berättelsen som vi läser så är ju det väldigt konkret. Det finns en syrisk här som omringar staden. Men runt Assyrierna så är det en annan här. Och det är Guds här av hästar och vagnar av eld. Gud beskyddar sin profet. Men det är kunskapen om att Gud är där och att Gud beskyddar som leder både Elisa och hans tjänare från rädsla till frimodighet. Elisa är inte naiv. Han är heller inte trygg därför att han är stark i sig själv utan hans säkerhet kommer från insikten om att han känner himmelens gud. Och det, det här mötet med himmelens gud har förvandlat honom, har gjort honom annorlunda så att han kan ha en annan attityd mot det här analkande hotet. Och vi ska komma tillbaka till det, men vi, vi läser först resten av den här historien eh, från andra kungaboken 6, vers 18 till 23. Så står det, när aramererna drog ner mot honom och bad Elisha eh, Förlåt. När Aramena drog ner mot honom bad Elisa till herren och sa, slå detta folk med blindhet. Och herren slog dem med blindhet så som Elisa hade bett. Elisa sa då till dem, det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till den man som ni letar efter. Och han förde dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sa Elisha, Herre, öppna deras ögon så att de ser. Då öppnade Herren deras ögon och de såg att de var mitt i Samaria. När Israels kung såg dem sa han till Elisha, ska jag hugga ner dem min fader, ska jag hugga ner dem? Han svarade honom, du ska inte hugga ner dem. Hugg ner dem du har tillfångatagit med svärd och båge. Sätt fram mat och vatten åt dem. Låt dem äta och dricka och låt dem sedan gå tillbaka till sin herre igen. Då, då lät han laga till en stor måltid åt dem och när de hade ätit och druckit lät han dem gå och de gick tillbaka till sin herre igen. Sedan kom, de inte mer, sedan kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Så Elisha han använde sig inte av den brinnande himmelska herren av hästar och vagnar. Utan han bad en kort bön till herren om att han skulle göra de attackerande blinda. Vilket naturligtvis är intressant därför att tjänaren fick ju öppnade ögon. Eh, av den här bönen som Elisha bad. Sen bad Elisha en bön om att eh, den attackerande härren skulle bli blinda. Och sen bad han en bön om att de, deras ögon skulle öppnas. I alla fall så han ledde ju dem då till eh, Samaria. Samarien tror jag sa i början här. Samaria heter det. Eh, det är väl lite olika. Men i, där i Samaria där fick de då sin syn tillbaka. Och då upptäckte de att ja, de var fångade i fiendens läger. Och Israels kung frågade då... Vad ska jag göra med de här människorna? Ska jag, skulle han hugga ner dem? Och vad skulle han göra? Och det är en bra fråga. De hade ju kommit för att hugga ner Elisha. De hade kommit för att eh, oskalliggöra honom på ett eller annat sätt. Eh, så, och de hade ju på ett nedrigt sätt då attackerat en försvarslös profet. Så vad är det rätta straffet? Det borde ju absolut vara att de skulle huggas ner. Var inte så naiv, Elisha. Om du släpper dem nu, ja, då kommer de ju bara tillbaka och då kommer de vara ännu värre. Och så har du det här problemet. Du måste lösa det här problemet här och nu. Men Elisha, han säger att kungen istället ska bjuda dem på mat. En stor måltid till och med. Och när de hade ätit och druckit så skickar han hem dem till Syrien igen. Och det kan man ju tycka är väldigt naivt. Förutom att det inte är så naivt för det står då att sedan den dagen kom det inte några fler strövskaror in i Israels land. De här räderna upphörde och det löste faktiskt deras problem. Och Så långt historien då, så långt det som vi har läst här och vi ska fundera lite på vad den här berättelsen kan lära oss. Jag har väl sagt lite om det redan, men som den evangeliskt inriktade person som jag är så ser jag nästan alltid paralleller till Jesus och framförallt till hans död och uppståndelse. Och jag tänkte, och det kanske är lite förenklat, lite naivt för att använda det här ordet som jag kommer tillbaka till här. Men jag tänkte så här att tjänaren, han lyfter ju sina ögon upp. Mot ett berg och såg fienden. Han såg nederlaget helt enkelt. Men Elisha han lyfte sina ögon upp mot samma berg. Och såg Herrens här. Och han såg den seger som han hade. Och vi har också ett berg. Det ett Gud vill att vi ska lyfta våra ögon. Och det är mot det, den kulle som kallas för Golgata kulle. Och där ser de flesta människorna ett stort nederlag. Men vi ser vår seger. Jag vet inte, kanske jag drar den här bilden lite för långt och låter mina predikantinstinkter eh, löpa, löp, löpa löps med mig. Men ta med den här bilden i alla fall. Att se upp mot berget och se vad Gud gör där. Eh, vi har en seger på golgata. Och om vi vågar lita på den så har vi faktiskt ingenting att frukta. För det är det han säger, var inte rädda. Vi behöver inte ens vara rädda för att vara barmhärtiga. För det är ju det som händer i den här historien. Elisha är så lite rädd för Syriens här att han inte ens mördar dem när han har makten över dem. Han visar barmhärtighet, han har makt nog att vara barmhärtig. Han litar på Gud så mycket att han vågar vara barmhärtig mot sina egna fiender. Och så visar han därmed att det finns flera sätt att utöva makt på. Man kan vara destruktiv med makt, man kan vara en som mördar och dominerar. Eller så kan man vara en som som använder sin makt för att göra en måltid till sina fiender. Och det gjorde ju Jesus. Han gjorde en måltid för sina fiender och han bjöd in alla till den festen. Därför att han helt enkelt inte var rädd för vad människor kunde göra mot honom. Men vi går lite tillbaka i den här berättelsen om att få öppnade ögon och den här metaforen som vi har använt här. Därför att jag tror att det är just när Gud öppnar våra ögon som vi kan släppa taget om den rädsla som vi bär på, den fruktan som vi har. När vi vågar lita på honom så kommer fruktan att fly bort. Och jag ska läsa en vers som jag tycker är kanske bibelns vackraste och mest fantastiska text och det andra Korintherbrevet kapitel 4 vers 4 till 6 där det står den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi Härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sade ljus ska lysa i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Krist ansikte ska sprida sitt ljus. Så långt bibeltexten. Och frågan är, är du förblindad av den här världens Gud eller ser du ljuset som strålar från en korsfäste Jesus Kristus? De flesta som ser på Jesu kors, de ser ingenting. De ser kanske en missförstådd apokalyptisk profet som den romerska Herren gjorde kort process med. Eller kanske de ser en falsk messias-pretendent som möter sitt ofrånkomliga beslut i mötet med eh, romariket. De ser inte hur Guds härlighet tar sig uttryck i den korsfästen. Därför att Guds härlighet uppenbaras inte starkast i solsken och guld och eh, strålglans och, och, och den här... All makten som man har den uppenbaras inte med makt och med ära på det sättet som vi föreställer oss ofta utan Guds härlighet uppenbaras allra starkast och tydligast på ett grovhugget kors i ansiktet till den blödande Kristus där han dör för oss. Och det är där vår fruktan faktiskt måste släppa taget. Människofruktan, dödsfruktan, ångest för framtiden. I mötet med den uppstående frälsaren så kan ingenting vara hopplöst längre. Och när jag säger det så vill jag inte att du ska missförstå mig och, och tänka att eh, alltså jag vet att det finns olika människotyper. Vissa blir lätt oroliga. Vissa oroar sig över allt hela tiden. Andra är som jag och oroar sig inte ens över sånt som de borde oroa sig över. Vissa är naiva. Vissa är cyniska. Så är det. Och jag säger inte att om man bara blir frälst så slutar man oroa sig. Eller att eh, de som är som jag som är lite har anlägg för att vara naiv och så eh, är mer helgade på grund av det. Men... Eh, det, det är helt uppenbart inte så att man slutar oroa sig bara för att man har blivit frälst. Men det jag säger är att det är den korsfäste som är den sanna och enda fungerande kuren mot både den verklighetsförankrade fruktan såväl som den inbillade ångesten eller den vi bygger i oss själva så att säga som egentligen inte har någon utomstående orsak. Och det är därför som vi får be tillsammans med aposteln Paulus som säger så här i Fesebrevets första kapitel och den 18 och 19 verserna säger: Jag ber. Att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Och det här det är en viktig bön. Jag ber. Att våra hjärtas ögon ska öppnas så att vi ser vårt hopp, så att vi ser vårt arv och så att vi ser hans makt. Och i slutet av det här programmet så vill jag säga att vi får be som Elisa, Herre, öppna hans ögon. Så att vi kan släppa taget om vår oro och vila i den tillit som har byggts på Jesu fullbordade försoningsverk. Amen. Du har lyssnat på ett program från Maranata podcast. Vi sänder det också över närradio, Stockholms närradio. Och vill du komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det via e-post info snabbla, eller telefon 070-201-6020. Sprid guds välsignelse till alla och på återhörande.